Розділ 70. Піджака дядячко Єнсо поки що не знімає, бо в ангарі темно, а сатин підкладки не дуже шурхотить. Тоді вилазить на крило одного з літаків, щоб його не можна було побачити із землі. Пробирається на край крила, відкриває рот, або так краще чутно і слухає. По бервах чує лише нерівномірне плюс катання, якого раніше не було, ніби вода з крана капотить на землю. Здається, звук долинає з найближчого літака. Дядячко Йенцо переймається, що з нього може витікати пальне. Можливо, хтось задумав підірвати цю частину аеропорту одним махом стерша на порох весь спротив. Він нечутно спускається на землю, обережно обходить декілька літаків, що кілька кроків зупиняється і слухає, а тоді бачить. Одного з його солдатів пришпилили до фізеляжу літака «Леарджет» довгим дерев'яним кілком. Кров цебениті з рани, стікає по ногах і скрапує з черевіків і плюскає на гудрон. Позаду дядячка Енсу чує короткий скрик, який зненацька перетворюється на різкий, важкий видих. Він уже чув таке раніше. Це комусь провели по горлу гострим ножем. Вочевидь, його лейтенанту. Лишається хіба кілька секунд безпечного пересування. Він не знає, хто йому протистоїть, а це варто знати, тож дядячка Енсу біжить на крик, швидко перебігає від одного літака до іншого постійно пригінцем. Він бачить пару ніг по той бік фюзеляжу. Дядячко Енсо стоїть біля самого краю крила, хапається за нього обома руками, всією вагою тягне донизу, а потім відпускає. Це спрацювало. Літак перехиляється до нього. Вбивця думає, що дядячко Енцо виліз на крило, тому сам залазить на протилежне і чекає, заховавшись за фюзеляжем, щоб заскочити дядячка Енсо зненацька, коли той на нагору. Але Енсо досі на землі, бо соня ж цілком беззвучно, він біжить до фюзеляжу, пригинається і виринає з протилежного боку, стискаючи в руці бритву. Вбивця ворон, саме там, де Енсо і сподівався його побачити. Проте ворон уже щось запідозрів. Він підводиться зазирнути за фюзеляж, тому до його горла не дотягтись. Енсу бачить перед собою лише ноги. Краще мати синицю в жмені та вчасно забрати виграш ніж піти в абанки, продути все. Тож Енсо кидається вперед, не зупиняється, навіть коли ворон переводить на нього погляд і підрізає тому ліве ахілесове сухожилля. Коли він повертається, щоб захиститися від удара у відповідь, щось із величезною силою б'є його в груди. Дядячко Енсо опускає погляд і здивовано помічає, і якийсь прозорий предмет стерчить із правої частини його грудей. А тоді бачить обличчя Ворона, за якісь три дюйми від власного. Дядячко Енсо відступає від крила. Ворон сподівався впасти на нього, але натомість валиться на землю. Енсо знову підскакує, замахується бритвою, але ворон, сидячи на гудроні, вже дістає другий ніж. Він цілить у внутрішню сторону стегна дядячка Енсо і навіть завдає певної шкоди. Енсо відступає від леза, збиває атаку і завершає рух маленьким глибоким порізом на плечі супротивника. Ворон відбиває руку з бритвою, перш ніж вона знову потягнеться до горла. Дядячка Енсо поранений, ворон теж, але ворон більше не має переваги у швидкості, тож наступні кроки треба робити виваженіше. Енсо відступає, хоча від кожного руху правим боком розходиться страшенний біль. Тут щось влучає йому в спину. Гострий біль над ниркою, але тільки на мить. Озирнувшись, він бачить іще одне кляте скельце розбите на гудроні. Борон кидав його на вздогін, але без додаткових сил для повноцінного китка ніж не розігнався настільки сильно, щоб пробити броньовану тканину, тому впав на землю. Скляні ножі. Не дивно, що Кій не бачив їх на своєму радарі. Перш ніж Енсо встигає пірнути під прихисток сусіднього літака, його оглушує звук вертольота, що наближається. Це гелікоптер Райфа. Він сідає за кількадесят метрів від літака, за яким ховається Енсо. Грім лопати і пориви вітру, здається, впиваються Енсо просто в мозок. Він заплющує очі від стрімких подовів і зовсім втрачає рівновагу, перестає навіть розуміти, де він, аж поки не простягається горілиць на гудроні. Гудрон під ним слизький і теплий, і дядючко розуміє, що швидко втрачає кров. Дивлячись понад землею, він бачить ворона, який пробирається до вертольота, сильно накулюючи. Одна нога у нього практично недієздатна. Нарешті він здається і просто стрибає на здоровій нозі. Райф уже виліз із вертольота. Ворони з райфом про щось говорять. Ворон показує в напрямку Ензо. Тоді Райф схвально киває, і ворон повертається, вишкіривши яскраво білі зуби. Він не корчить гримаси, просто посміхається від перечуття. Починає стрибати до Енсо і дістає з кишені скляного ножа. Здається, у цього падлюки їх просто невичерпний запас. Він прямує до Енсо, а Енсо не може навіть підвестися, щоб не знепритомніти. Він роззирається і за якихось 20 футів від себе бачить скейтборд і пару дорогих черевиків із запханими в них шкарпетками. Він не може підвестися, але може повсти по пластунському, тож повзе, підтягується на ліктях, тим часом як ворон стрибає до нього на одній нозі. Вони зустрічаються на відкритій смузі між двома літаками. Енсо на животі пластом лежить на скейтборді. Ворон стоїть однією рукою, тримається за крило літака, і в іншій руці зблизкує скляний ніж. Тепер світ перед Енсо поступово стає чорнобілим, як у дешевому терміналі метасвіту. Так його друзі у В'єтнамі описували світ перед тим, як знепритомніти від кровов «Сподіваюся, ти помолився, каже Ворон, – «бо я не маю часу клікати священника». «То й не треба». Відказує дядячко Енсо і тисне на дошці кнопку з написом проєктор конічної ударної хвилі ради Каес. Від струсу у нього мало не вибухає голова. Якщо дядько Енсо і виживе, то вже ніколи не зможе чути як слід. Але ударна хвиля трохи привела його до тями. Він піднімає голову і бачить ворона ошелешеного, беззброєного по його курці течуть струмки із тисяч дрібненьких скалок. Дядячко Енсо перекочується на спину і змахує небезпечною бритвою. Мені більше подобається сталь, каже він. «Голитися будемо!»